Ya dhasma il inaletwa kwako na uongofu.com Bismillah wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd tatangia ndugu zangu katika imani katika sehemu ya pili na katika hadithi hii ya Abu Ruqayyah Tamim bin Awsidari ambayo mtume alifungua kwa maneno yake adinu naseha tuliona katika uh, darasa kwanza maana ya nasaha lillahi wa li rasulihi wa likitabihi Tunataka kuona sasa maana ya nasaha li muslimin. Wa li muslimin. Maana yake vile vile dini ni nasaha kwa viongozi wa waislam. Dini ni nasaha kwa viongozi wa waisilamu. Na hii maana ya nasaha li aimmatil ndiyo maana ya watu wengi walioweza kuichukua na wakiumumisha katika azile yanja tatu ambazo tumezieleza hapa maana yake hiya munaasahatuhum bibayani bayani alhaq wa adami atshwisha alaihim wasabr ala ma yahsul min haula ila imma min aladha wa musaadatuhum wa muawanatuhum fi ma tajibu fihi almuawana hii ndio maana ya wal aimmat almuslimin dini nnasaaha vile vile kwa viongozi wa waislam hapa tunataka tujue watulkirami kwamba waislamu wamewekewa viongozi wao na wanatakikana vile vile waweze kuwa nasihi na wakaeleza ulama alhadith ul shurahu ul alhadith maana yake munasahatuhum ni kuwasihi ao viongozi bi bayanil kwa kuwabainishia haqqi wa adami tashiwishi alayhim na kustowa sumbuwa wa sabra ala ma yahsul minhum na kuwa na subra juu ya yale yote ambayo yanasadir na anatokezea kutoka kwao min aladha miongoni mwa maudhi wa musa'adathum na kuwasaidia hawa viongozi ambao ndio a'ima wa na vile vile kuwa na kuwasaidia fima tajibu fihi almuawana katika yale mambo ambayo ni lazima wao kuweza kuwasaidia hii ndio maana ya waliaimmatil muslimina nasaha dini na nasaha kwa viongozi uh, wa waislamu walioteuliwa na waislamu ili kuweza kuwaongoza katika mambo yao ya kidini yao na mambo yao ya kidunia yao. Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir Yeyote miongoni mwenu atakayeona kutoka kwa kiongozi wake jambo lolote ya, ya huu hu, ambalo halipendi falyasbir basi cha msingi hawezi kuwa na subra fa innahu kwa nehakika manfarqal jamaa tashbran yeyote mwenye kujitenga na umoja wa Kiislamu kiasi kidogo tu famata akafariki mtu huyo katika hali hiyo fama itatu jahiliya basi maiti yake itasabika kwamba mtu huyu amekufa kifo cha kijahiliya rawahu muslim kwa hivi kwa upande huu ya kunatakikana kuna takikana tufahamu la msingi kwamba viongozi wa Kiislamu wanatakikana watuiwe katika yale yote ambayo si maasi na kusubiri juu ya yale mambo ambayo yanasadi kutoka kwao na hivi ndivyo vilivyofundisha uislamu na hii ndiyo maana haji ya sawa kabisa Mana haju ahli sunna wal jamaa kisha mtume akasema Alaihi salatu salam wa amatihim kisha na wale wengine watu wa kawaida ambao sio wanazuoni wale ambao sio eh, watawazwa au sio viongozi na hii maana ya amatuhum hapa nasaha kwao ina maana irshaduhum ni kuwaongoza li katika yale mambo ambao yatafanya watengekewe katika dunia hii wa akhiratihim na akhirayao wa i'anatuhum alaiha na nakwa wao katika maslahi yao ya kidunia na akhira, wa satru na nakwa na kuhifadhi aibu zao katika kuhifadhi aibu ya muislamu mwenzio ni katika njia ni katika nasaha vile vile kama walieleza ulama ulumma wa daf'ul madar anhum nakuwa kuweza kuzuia madhara yasiwafike wa jalbul manafi lahum na kuwafanya kutafuta manfa ili waweze kunufaika wa amru bil na kuamrisha mambo mema wanahyuhum anil munkar na kuwakataza mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi hii ndiyo maana uh, kwa nasihi حوا المسلمين قد جاء في جامع العلوم والحكم حقيقه يذكرت كتابه ابن رجب جامع العلوم والحكم انا اسمع ابو بكر المزني ما فاق ابو بكر رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاه ولكن بشيء كان في قلبه قال الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحه في خلقه والنصيحه في خلقه امكوجا ketika جامع العلوم والحكم يا ابن رجب انا اسمع ابو بكر المزني ketika منقوع يا ابن رجب اسمع ما فاق ابو بكر رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر رضي الله عنه حق وتغوليا na kuwapita na kuwashinda masahaba wengine wa Mtume alayhi salatu wasallam kwa saum au sala walakin bishai kana fi qalbihi lakini kwa kitu ambacho kilikuwa kwa ndani ya moyo wake asema walakin bishai kana fi kalbihi lakini aliwashinda kwa jambo ambalo lilikuwa ndani ya moyo wake Kala akasema ladhi kana fi qalbihi ile ambalo lilikuwa kwa ndani ya moyo wake alhubb lillah ilikuwa ni kupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa fi khalqihi na nasaha kwa nasihi viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliulizwa siku moja ibnu Mubarak ibn Abdullah ibnu Mubarak ayu al'amal afdal amali gani ambazo ni bora wewe kala qala an ni nasaha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala a tunakhtimisha hadithi hii kwa kueleza manzila tun Hakika wale wenye kunasihi au cheo cha wale kunye, wenye kunasihi ni kwamba haya ikazi hii ni amalu al Hii ni kazi ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vilevile vile, vile a, kazi hii ni kazi ya kutul kazi tukufu mno ambayo tunatakikana tumwige nayo Mtume alaihi salatu wasalam. Ah, vile vile hukumu ya nasaha katika Uislamu. Amesema Imam anayo Mwenyezi wa amrahemu wan nasihatu farad kifaya nasaha ni faradhi ambayo inapotekelezwa na baadhi ya watu basi hutoshileza kwa wale wengine ambao watakuwa hawajafanya Mwenyezi Mungu hata Idha qama biha man yakfi saqata an ghairihi wanapofanya baadhi ya watu basi inakuwa wengine inakuwa inatosheleza na wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata wahisabu juu ya kwamba wao hawakutekeleza tumefaidika na hadithi hii ya kirami na mambo tofauti tofauti lakini la kwanza miongoni mwale tuliofaidika ni kwamba nasaha vile vile ni dini tuelewe kwamba nasaha imechukua sehemu kubwa mpaka Mtume S.A.W akasema nasaha ndiyo dini na ndiyo Uislamu kama alivyo sema ad al nasiha Jambo la pili alhifz ala nasiha fi hathi mawatin alkhamsa wa islam yani hadithi juu ya nasaha katika hizi mawadhi tano ambazo tumeweza kuzieleza hapa kwa sababu uh, hizi mawadhi tano ndiyo dini na mtu anapokuwa hako haya basi bila shaka dini yake itakuwa ina kasoro au atakuwa yeye hajaifadhi dini na hajashikamana nayo kama inavyotakikana uh, a yashikamaneni Taala ya kwa tutakomea hapa. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atujalie tuwe na kusikia maneno bora na kufuata ni bora zaidi. Wassallallahu wasallamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.